Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la mwenyezi mungu, mwingi warehma, mwenye kurehemu Wasafati safa Na apa kwa wanaojipanga kwa safu Fazajirati zajora Na kwa wenye kukataza mabaya Fataliati zikra Na kwa wenye kusoma ukumbosho Inna ilaha la wahid Hakika mungu wenu bila shakadimoja Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbu lmasharik Mola mlezi wa mbingu na ardi na yali yomo katiao Nani mola mlezi wa mashariki zote Inna zayanna samawati A Dunia bezina tinil kawakib. Hakikat sisi tu meipam bumbingu ya karibu ku pam bolanyaota. Wapfza min kull syaitan mard. Nakulinda nakila syaitan agasi. La yasamau na ila al malaik al a'la, wiyuqadzau na min kull janib. Wasiweze kuwasi kiliza viumbewatokufu. Na wanafukuzwa huko kila upande Duhuran walahum athabu wasib Wakifurushwa na wanayo athabu ya kudumu Illa man khotifal khotfata fa atbaahu shihabun thakib Isipokuwa ane nyakua kitu kidogo Na mara humfotia kimondo kinachongara Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalakona Inna khalakonahum min tini lazib Hebu waulize Yee, yeah. wao ni wenye umbo gumu zaidi Awa hao wengine tulia waumba Hakika sisi tulia waumba wao kwa udongo unaonata Belajibta wa yaskharoon bali unasta ajabu na wao wanafanya maskhara wa idha zukkiru la yadhkurun na wanapokumbushwa hawakumboki wa idha raaw ayatin yastaskhirun na wanapona ishara wanafanya maskhara wa qalu, in hadza Ila sihrum mubiin Na usema, Haya si chochote Ila ni itu uliozahir Fa iza mitna Wakunna turaban Wa izaaman A inna Lama bauthun Ati tukisha kufa Na tukawa udongo na mifupa Ndiyo kweli tutafufoliwa Awa abad unel babazetu kata baba zetu wa zamani kulna'am wa antum dakhirun sema naam hali nani ni madhalili fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun uko tapigwa kelele moja tu na hapo ndio wataona Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hari ini adalah hari kekuasaan Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari kuntum Bihi Sesungguhnya hari ini siku ya hukumu Mliokuwa Sesungguhnya Allahu ini Allah. Baiklah. La ila ila saffat imechemka Makkah. Surah hii imeanza kwa kiapo kwa mataifa miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu ambao yana sifa ya kujipanga kwa safu na kuzuia na kusoma. hicho ni hakika Mwenyezi mungu ni mmoja. Na ishara zinashuhudia kwa hayo, kwaani yeye ni mola mlezi wa mbingu na ardi na vilio baina yao, na yeye ni mola mlezi wa mashariki na magharibi, ambaye alipamba mbingu ya dunia kwa nyota, na kaifanya ihifadhike na muasi ya liacha utifu mwenyezi mungu. Na baada ya kuthibitisha itikadi ya tawhid, sura imeendelea kuthibitisha itikadi ya kufufuliwa. Na ikawahadharisha wenye kutia shaka kuwa huko kufufuliwa kutawazukia ghafla na wanaona Na ikazilete dalili za kumkinika huko Bali wepesi wakutokia kwake Na hali wao wanayaona hayo na wanasema hi ni siku ya hisabu Na watambiwa hi ndiyo siku ya mpambanuo mliokua mkiikanusha Na watakusanywa madhalim na waliokua wakivyabudu Na watasailiwa na watahojiwa Na watakuwa wakisingiziana wao kwa wao madhambi walio yapata. Na hali wote watakuwa wanashirikia na pamoja katika athabu Kwaani walijivuna wakakata kumuamini mwenyezi mungu mmoja Na wakamsingizia mtume wao kuwa anakichana wa na wazimu. Na halikuwa kuwa hapa shaka kuwa kawajia na haki Na mitume wamesema kweli katika walio kujanayo kutoka kwa kumwenyezi mungu Na wawumini wenye ikhlasi Watastarehesho kwa kila na mne ya nema Na watazikumbuka nema za mwenyezi mungu Watawatokia watu waovu Na watawaona kati kati ya moto wa jahim Watamihimidi mwenyezi mungu kwa alivi walinda, Na walivi okoka wasifuate wito wa wali waovu Baade ya hayo, sura ikaingia Ikieleza mashukio ya wali othulumu na mashukio ya waumini Tena, ikafuatiliza kwa kueleza khabari za mitume wengine ilikumpoza mtume wa mwenyezi mungu na kuwapa mawaitha watu wake wanaopinga na baadi ya hadithi mbalimbali mbali, zazama mbalimbali mbali, na watu mbalimbali zilizoeleza cheo cha ujumbe na ujumbe wenyewe sura imetengua madai ya washurikina kwa mba mwenyezi mungu ana mabinti na wao wana watoto wanaume na kwa mba yeye amewafanya malaika ni wanawake na kwa mba ipo nasaba ya kuhusiana baina yake na majini. Mwenyezi mungu ametakasika na hayo wanawiyazua, na wajawake ndi watanusuriwa, na jeshilake ndilo litakaloshinda, na adhabu yake itaifanya ovu wa subuhi ya wanaonwa, na asura ikakitimisha kwa kumtakasa mwala mlezi wa utukufu na hayo wanayomzulia, na amani ishuke kwa mitume wote na sifanjie mazote ni za mwenyezi mungu mwala mlezi wa wali wote. Na abba kwa mataifa katika viumbe vyangu waliojipanga wenyewe kwa safu hizo sawa katika msimamu wa ibada na utii na kwa wanaozuia wanaopilikia mipaka kwa mzuio mkali nidhamu ibakie na ulimwengu ifadhiliwe na kwa wenye kusoma haya na wanamdhkuru Mwenyezi Mungu kwa zikria tasbihi kumtakasa na kumhimili kumsifu hakika Mungu wenu anayefaa kuabudiwa bila shakka ni mmoja tu Hana mshirika wake kwa zati wala kitedo wala sifa yeye yepeke yake ndie mumbambingu na ardi na viliyomo baina yao Na ndie mwenye kupanga mambo Na ndie mwenye kutawala mashariki za kila jinyo mashariki Mwenyezi mungu ndie mumbambingu saba na viliyomo baina yao Na vyo ni hivyo vyo mbo vya mbinguni na nyota zake Na e mwenye kusimamisha Mwenye kulinda bile bile juu ya mwahalizi na pocho ya jua na nyota zote. Na yeyendi ya nevionyesha hivyo kila siku, katika pahala huko peo wa macho, kila siku pahala mbali na vile pothiri, siku ili otangulia. Na hayo ni kwa muendo wa mpangu wa juu wa mahalumu kwa inavyo zungu kanunia, juu ya msumari kati wake, kutoka maharibi kwenye ya mashariki kila siku, Na wakati huo huo, inajolizu mbuka juwa katika njia yake katika falaki. Na juwa na nyota huonekane na wakazi wa arudhiki la siku kama zinachomoza muhala mbali mbali. Na kila arudhiki geuza mahala pake katika zafari yake katika mbinguli naonekane na juwa na chomoza pala pengine. Ukiliangalia juwa kutulivu, kwanzia ya mshoni, mamwezu wa machi. Yani, linapukuwa yuwa lipukati ya mstayu waikweta, wa ikweta, mwanzo wa msimu wa rabii, yani spring. Kwa nusu ya kaskazini ya dunia, utaliona na pahala katika mashariki, njuyo pewa uwa macho. Kwa mwenye kupeleleza, kila siku ikipita, taona kuchomoza kwa ke, kuna jiongele ya kaskazini. Na mwisho ni mamwezi wa Juni, utaona lina chomoza ya mwisho wa kukaribia kaskazini Kisha baale ya hapo, talionaju wa lina rejea, linafuwa etabugeoka kule kule, paka mwisho wa September Wakati wakua sawa sawa, wakati wa haif, yaani autumn Utalionaju wa lina chomoza pale pale, ilipo chomoza muanzo wa machi Kisha alitendelea kwelekea kusini, kuchomoza kwa kempa, paka mwisho wa Nisemba lina kula linachomoza karibu kabisa na kusini baada ya hapo wanza tena kurejea kuelekea kaskazini mpaka alimalize safari yake ya kufika kati saa wana rabia ya pili na safari hii yote ilachukua siku 365 na robo siku na inaonekana kuwa nyota na zao zinachomoza mahali mbalimbali katika upeo wa macho inapokua dunia imo katika safari yake ya mbinguni na khasa nyota za buruji au fituo kuminambili vinafopiti wanayua katika mwendo waki wa maka. Sisi si, tumepamba hii mbingu ya karibu na watu wa duniani kama mapambo na ayo ni hizo nyota zinazongara zanyo kubwa mbali mbali na muhadapao mbali mbali kwenye angala ulimwengu kama yone kanavyo kwa macho na tukai hifadhi hiyo mbingu na kila shetani jabari ya lihausi Hawa majabali wa kishetani hawawezi kusikiliza yanaopita katika ulimwengu wa malaika Na wao hukupolewa kwa kileki na chofacha kwa zuya hao kwa nguvu wa sifikilikuweza kusikiliza habari za mbinguni Na ahaira watapatatha ukali ya kudumu Isipokuwa anailipata neno moja hivi katika habari za mbinguni kwa kuibia Na wio na haifu na muandama kwa mwenge wa moto na umulika anga kwa mwangaza wake uka mungulisi ya mbali. Ewe nabi, hebu waulize hao wana ukanya kufuliwa wanaona ya wihayo. Yee, kwaani kuwa umba wao hawa ni vigumu zaidi au kuzimba mbingu na aruzi na nyotana vingine vyo tuifafi umba sisi. Hakika sisi, tumewa umba wao kutukana na udongo na ukandana. Basikuani nini wanaona hajaabukorjezo tena wao na wanapokabiliwa kwa daliza uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua hata wazishughuliki wakanufaika kwa hizo dalili na wanapoona ushuhudi wa kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu huita na wapate kupita mipaka katika kumkejeri na makafiri usema juu ya ishara zinazoonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu haya tunayoayaona si chochote ila ni uchawi tu Hivyo sisi tukisha kufa Tukawa udongo na mafupa Tutatolewa tela makaburi ni kue tutuwe wahai Sisi tuwe wahai Napio tafufuliwa magazetu Wazamani oliokufa kabla yetu Na wakapotea Na wakateketea Ewe nabi Wambie ndiyo tafufuliwa nyote Na njini madhalili na wanyonge Kwani hakika Kufuliwa ni mkelene mmoja tu mara wote watakuwa wahai Wakiaona oliwahiliwa Nawashiri kena wata sama, ensi eh, bawa itu hidup siku ya sabu na malipo ku amarisi zote tedwa. wata gembira hidup siku ya hukumu na kufarikisha bitedo milyo komki kadibisha.